Майор розслаблено підніс руки. Ви небезпечна жінка. Коли б я був диктатором, я б заборонив пускати в правосуддя вродливих жінок. Бо для справжнього мужчини не може бути більшої ганьби, як спасувати перед жінкою взагалі, а перед вродливою жінкою особливо. І все ж я вимушений визнати, що я пас. Тобто добровільно розписуюся у цілковитому своєму безсиллі. «Що ж», – сказала Оксана, – «для мене головне зовсім не сила, хоч як би вона була кваліфікована і названа. Головне для мене – істина». Існує думка, ніби юристам, найлегше встановлювати істину, бо на них працює все – закони, Державний репресивний апарат, експерти, техніка, фактична відсутність будь-яких обмежень. Та все це – омана. Закон щоразу виявляється недосконалим. Величезний апарат – незграбним. Експерти надто дорогі, або їх просто не існує. Про досконалу техніку пишуть тільки в книжках. А що ж до цілковитої свободи дій, то вона здебільшого зводиться до суцільних перепон. Оксану вжахнуло, знайдене у Шрамковому гаражі. Які експерти можуть тут допомогти? Чорнобиль згадується уже в літописі XII століття. А села довкола нього, мабуть, ще давніші, тисячолітні. І всі оці скарби – призбирувалися у темних поліщуцьких хатах, теж протягом тисячоліття. Хто зможе належно поцінувати їх сьогодні? А ось такі як Шрамко знали справжню ціну того, що викрадали із покинутих осель 30-кілометрової радіоактивної зони. То хто ж цей Шрамко? Кортіло! Ох, як кортіло Оксані! Ще того вечора поїхати до професора Богараза і вклонитися йому за мудру передбачливість щодо цього непримітного екскаваторника. Але Оксана розуміла, що тепер вона не має права з'являтися перед своїм учителем з порожніми руками. Вона повинна знати про Шрамка все. Допит дружини Шрамка – і голови гаражного кооперативу, звісно, нічого не дав для висвітлення приховного життя екскаваторника. Якусь зачіпку можна було знайти у нього на роботі. Надто, що тут не було ніяких таємниць. Шрамко числився екскаваторником у механізованому загоні одного із київських будівельно-монтажних управлінь. Звичайний собі робітник, нічого особливого. Начальник Мехзагону, присадкуватий галасливий чоловічок, зустрів у своїй прокуреній дешевими сигаретами конторці непрохану гостю з прокуратури. Він зустрів її не дуже привітно. «Що? Скарги? У нас тільки нульовий цикл. Які можуть бути скарги на нульовий цикл?» «Я хотіла поговорити про вашого екскаваторника Шрамка», сказала Оксана. «Про шрамка? А що таке?» «Його вбито». «Ага, тому ви й кажете, що він мій екскаваторник, а тоді ще звинуватите мене у його смерті». «Але ж він працював у вашім загоні». «Числився». «Тобто?» «Ну, стояв у списку. Зарплата, відпустка, премії, ну, все таке інше». «А працював?» Ніхто вам не скаже, де працював Шрамко Не розумію вас Та я сам себе не розумію Коли я прийняв цей загін, Шрамко вже був тут Казали, що він починав на будівництві Київської ГЕС А тоді перейшов у голов Київбуд Ну, а в нас що? Соцкультпобут, масиви, мікрорайони, фронтробіт а Шрамко тільки на окремих об'єктах. Чорти його знають, як він це організовував. Та як тільки треба десь екскаваторника для якогось особливого об'єкта, просять персонального Шрамка. Ну, просять, посилаємо.